Yuslih lakum a'amalakum Wa yagfir lakum dhunubakum Wa mayyuti allaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Amma ba'd Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadji Hadji muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa sharral umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin finnar Para hadirin Sidang salat jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa ta'ala Sepantasnya dan seharusnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa menganugerahkan kepada kita Berbagai macam kenikmatan Baik kita sadari maupun tanpa kita sadari Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji Barang siapa yang bersyukur atas ni'matnya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menambahkan ni'matnya kepada orang tersebut Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Sungguhnya nikmat Allah sangatlah banyak bahwa Allah Subhanahu wa taala sehingga sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala maka kalian tidak akan bisa menghitungnya la in la azidannakum dan jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut maka sungguhnya aku akan menambahkan nikmat nikmat kepada kalian dan sebaliknya jika kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghilangkan kenikmatan tersebut dari kita. Sebagaimana perkataan seorang penyair, ing kun tafini'matin faraha, jika engkau berada pada suatu kenikmatan maka jagalah. Fa inna dhunuba tuzhibun tuzhibun ni'am ni karena sungguhnya kemaksiatan dan dosa-dosa akan menghilangkan Kenikmatan dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sungguhnya Sifat kemunafikan Merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengingatkan kaum mukminin Akan bahaya kemunafikan Dan Allah menjelaskan sifat-sifat orang munafik Dalam banyak ayat dalam Al-Quran Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Menghususkan dalam satu surah yang disebut dengan surat al Munafikin dalam Al Quran yang menjelaskan akan bahayanya orang-orang munafik. Pantas saja dalam surat tersebut Allah mengatakan humul adu fahdarhum qawatilahumullah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada NabiNya Muhammad SAW mengingatkan akan bahayanya orang-orang munafik. Kata Allah humul adu sungguhnya mereka itulah orang-orang munafik musuh engkau wahai Muhammad. Fahdharhum Hati-hatilah engkau terhadap mereka Kau atalahumullah Anna yufakun Sungguhnya musuh-musuh Islam Dari kalangan orang-orang kafir sangatlah banyak Dari berbagai macam Pemikiran dari, bagai, dari berbagai macam Millah Agama yang yang menyerang kaum muslimin Di penjuru bumi ini Dari zaman dahulu hingga zaman sekarang akan tetapi bahaya kekufuran orang-orang munafik lebih bahaya dari mereka. Kenapa bisa demikian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena orang-orang munafik mereka menampakkan keislaman, KTP mereka KTP Islam. Akan tetapi batin mereka menyembunyikan kekufuran. Mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin, mereka hidup di tengah-tengah kaum muminin. Akan tetapi mereka berusaha untuk menghancurkan agama Islam, berusaha untuk menghancurkan kaum Muslimin. Terlebih-lebih lagi orang-orang munafik yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka melihat mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka solat bersama para sahabat, mereka membayar zakat sebagaimana para sahabat membayar zakat. Mereka menyaksikan mukjizat-mukjizat mu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetapi karena hasad yang ada dalam batin mereka, karena kebencian yang terdapat dalam batin mereka, mereka pun berbuat nifak, tidak berani menampakkan kemunafikan mereka di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Batin mereka menyembunyikan kekufuran dan mereka menampakkan keislaman. oleh karenanya bahaya mereka lebih berbahaya daripada orang-orang kafir yang jelas yang mengurangi kaum muslimin. Karena bahaya orang-orang munafik Senantiasa mengintai Dan terus berlanjut bersama perjalanan kaum muslimin Pantas saja jika Allah mengatakan Humul adu Mereka itulah musuh Dan berhati-hatilah Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala Menghukumi orang-orang munafik Dalam neraka jahannam yang paling dasar Kata Allah subhanahu wa ta'ala Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar Sungguhnya orang-orang munafik berada di dalam neraka jahanam yang paling kasar karena mereka telah menggabungkan antara kekufuran dan penipuan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala mereka kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menipu kaum muslimin dan berusaha untuk menipu Allah dan berusaha untuk menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karenanya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersumpah mengatakan demi Allah kami bersaksi bahwasanya engkau sungguh-sungguh adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Akan tetapi Allah bantah mereka. Allah katakan bahwasanya kalian orang-orang munafik, sungguh-sungguh benar-benar merupakan para pendusta. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Islam di puncak cahaya keislaman para sahabat begitu gigihnya menampakkan Islam masih terdapat orang-orang munafik. Bagaimana di zaman sekarang ini? Yang Islam semakin jauh dari ajaran yang murni. Yang mulai timbul banyak penyimpangan, mulai timbul banyak pemikiran yang jauh dari ajaran Islam yang murni. Tentunya bahaya orang-orang munafik masih terus kita khawatirkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ مِنْ لَحْنِ الْقَوْلِ Kalian akan mengetahui mereka dari pembicaraan mereka. Meskipun orang-orang munafik di zaman sekarang ini, berusaha untuk menyembunyikan kebusukan kemunafikan mereka, akan tapi suatu saat akan nampak, mereka akan menampakkan kebencian mereka kepada Rasulullah SAW. Mereka akan menampakkan kebencian mereka terhadap Sunnah Sunnah Nabi SAW. Mereka tidak suka dengan ajaran Islam. Mereka berusaha merusak ajaran Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sifat-sifat mereka di awal dari Surat Al-Baqarah. Wa ida qila lahum la tufsidu fil ardi qaulu innama nahnu muslihun ala innahuhum almustidun, walaikillayshurun. Jika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, janganlah kalian melakukan kerusakan, kerusakan dalam hal agama. Orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merusak agama Islam, bukan merusak, yaitu merusak bumi atau merusak tanaman, merusak hewan ternak tidak, tetapi mereka merusak agama. Tatkala mereka ditegur, mereka berkata, Inna manahnu muslihun. Sungguhnya kami ingin melakukan perbaikan. Ini nampak oleh oleh sebagian orang-orang yang berkata dengan Islam. Yang mengaku-ngaku ingin melakukan perbaikan dalam agama Islam, mereka mengatakan bahwasannya sekarang ajaran Islam tidak lagi cocok dengan zaman yang ada. Sekarang sunnah Rasulullah SAW tidak pantas untuk diterapkan di zaman ini. Sekarang tidak pantas untuk para wanita memakai jilbab. Sekarang demikian dan demikian. Mereka tidak suka dengan ajaran Islam. Tatkala kita tegur mereka, kata mereka Innama nahnu muslihun. Kami sebenarnya ingin mengadakan perbaikan. Ala humul mufsidun, kata Allah. Mereka itulah yang merusak ajaran Islam. Mereka itulah yang merusak ajaran Islam. Wa idha qila lahum, Aminu kama amanan nas, Kalu anu'minu kama amanas sufaha. Jika kita katakan kepada mereka, Hendaknya kalian beriman sebagaimana orang-orang yang beriman, Yang memegang teguh, Ajaran Islam, Yang memegang teguh sunnah Nabi SAW, Apa kata mereka? Anu'minu kama amanas sufaha apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh tersebut orang-orang yang jumud orang-orang yang tidak tahu perkembangan zaman itulah perkataan orang-orang munafik yang mereka menghiasi perkataan mereka dengan perkataan-perkataan yang indah kata Allah Subhanahu wa taala wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsahum wa iyaqulu tasma'u liqaulihim jika engkau melihat mereka akan mereka akan mengagumkan, mengagumkan engkau dan jika engkau mendengar perkataan mereka engkau akan Memperhatikan perkataan mereka yang sangat indah Oleh karenanya Para hadirin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita harus berhati-hati dari bahaya laten, Bahaya kemunafikan Yang sekarang muncul di tengah kaum muslimin Dengan nama-nama yang indah Mereka berusaha merusak sunnah Nabi SAW Berusaha merusak ajaran Islam Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menjaga agamanya Dengan munculkan orang-orang membela agama ini Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Para ulama' telah membagi kemunafikan menjadi dua Kemunafikan i'tiqadi yaitu kemunafikan yang mengeluarkan seorang dari Islam Adapun jenis kedua yaitu kemunafikan nifak amali Iaitu kemunafikan yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam Akan tapi barang siapa yang melakukannya Sungguhnya dia telah bertasyabuh Dan niru-niru orang-orang munafik Di antaranya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk jenis kemunafikan yang kedua Arba'atun man kunn fihhi, kana munafikan khalisan, wman kahat fihhi khuslatan min huna, kahat fihhi khuslatan minan nifat hatta yadaaha. Kata Nabi saw. Ada empat perkara yang jika terdapat pada seorang seseorang maka orang itu adalah seorang munafik yang murni dan jika terdapat salah satu dari empat perkara tersebut pada orang ini maka sungguhnya pada dirinya ada cabang-cabang kemunafikan. Sampai dia tinggalkan perkara tersebut Apa empat perkara tersebut Kata Nabi SAW Iza haddasa kazaba Jika dia berkata dia berdusta Wa ida waada akhlafa Jika dia berjanji dia mengingkari Wa ida Ahada gadara Jika dia telah melakukan perjanjian Kemudian dia berkhianat Wa ida khasama fajara Jika dia bermusuhan Maka dia melakukan kefajiran. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan sifat yang kelima, Alamatul munafik salah Kata Nabi SAW sungguhnya tanda-tanda orang munafik ada tiga. Di antaranya kata Nabi SAW, wa ida tumina khana dan jika dia telah diberi amanat maka dia pun berkhianat. Ketahuilah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lima sifat kemunafikan ini yang merupakan nifat amali, banyak tersebar di antara kaum muslimin yang sangat menyedihkan. Betapa banyak kaum muslimin yang jika mereka berkata, mereka berdusta. Dan jika mereka berjanji, mereka mengingkari. Dan jika mereka telah membuat transaksi, mereka berbuat curang. Dan jika mereka bermusuhan, maka mereka akan berbuat kefajiran. Dan jika mereka diberi amanah, maka mereka akan berkhianat betul banyak sifat-sifat ini tersebar di kaum muslimin. Seorang berjanji, kemudian dia menyelisihi. Bahkan terkadang dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Akan tapi dia bermaksud untuk menipu pendengarnya. Dia menyelisihi janji tersebut. Seorang telah mengadakan transaksi dengan perjanjian yang telah ditentukan, kemudian dia berbuat curang. Dia tidak menepati perjanjian tersebut. Tidak Dia tidak menepati transaksi tersebut. Seorang diberi amanat kemudian dia berkhianat Tidak menunaikan amanat tersebut Ini ciri-ciri kemunafikan yang banyak tersebar di kaum muslimin Yang sungguh sangat menyedihkan Akan tetapi Jika kita dapati seorang Terkumpulkan pada dirinya ciri-ciri tersebut Maka kita khawatirkan Lama, kelama akan, lama kelamaan maka dia akan terjerumus dalam kemunafikan yang besar Kemunafikan yang bisa mengeluarkan dia dari Islam Karena sifat-sifat munafik tersebut Memang tidak mengeluarkan dari di Islam tapi lama kelamaan jika terus dia melakukan amalan-amalan tersebut maka namanya ma'asiat akan mengantarkan kepada kekufuran. Oleh kerana kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kemunafikan dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membersihkan kaum muslimin dan menjauhkan kaum muslimin dari sifat-sifat kemunafikan ini. Aku lu kauli hadza astaghfirullah li muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulahu ala tawfiqihi wa mtinani wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li syani wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'ila ridhwani Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita perhatikan ciri-ciri orang munafik yang tadi telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW Jika dia berkata, dia berdosa Kemudian jika dia berjanji, dia mengingkari Sungguhnya Yang mengumpulkan sifat-sifat kemunafikan tersebut adalah Bersilisihnya atau berbedanya Antara yang zhoher dengan yang batin Seorang dikatakan orang yang munafik Jika dia menampakkan sesuatu yang tidak Yang, bers, yang menyilisih apa yang ada di batinnya Yang disembunyikan dalam batinnya Oleh karenanya kita dapati para ulama' terdahulu, para sahabat Nabi SAW, mereka sangat takut dengan sifat-sifat kemunafikan. Mereka tidak membatasi sifat-sifat munafik pada lima perkara yang disebut oleh Nabi SAW saja. Akan tapi mereka mengumumkan ya, segala perkara yang menunjukkan perbedaan antara yang nampak dengan yang batin, mereka anggap sebagai sifat-sifat munafik. Oleh karenanya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, Menyebutkan sebuah atsar dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dia berkata, rahimahullah, adraktu salathina min ashhabi nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhawfun ala nafsi. Aku bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi SAW. seluruhnya mereka khawatir terjebumus dalam kemunafikan. Mereka khawatir bahwasanya apa yang nampak dari amalan perbuatan mereka, apa yang nampak dari perkataan mereka berbeda dengan isi batin mereka. Berbeda dengan apa yang sembunyikan, mereka sembunyikan dalam batin mereka sehingga mereka khawatir terjerumus dalam kemunafikan. Lihatlah bagaimana para sahabat, mereka takut terjerumus dalam kemunafikan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjauhkan dari sifat-sifat munafik. Kalau kita perhatikan kaum muslimin di zaman sekarang ini, betapa banyak di antara mereka yang terjerumus dalam sebagian sifat-sifat orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sifat munafik yang lain. Dari lima perkara yang tadi telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang munafik idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wala yazkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik mereka salat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pergi ke masjid sebagaimana para sahabat. Akan tetapi bagaimana mereka salat idza qamu ila salati, kamu kusalah jika mereka solat mereka solat dalam keadaan malas dalam keadaan malas mereka berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan tapi kata Allah Walayyiz Qurunah Allah Illa Qalila mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit oleh karenanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Afkulus Salawati Alal Munafiqin Salatul Fajr wa Salatul isya' solat yang paling berat bagi orang-orang munafik yaitu solat subuh dan solat isya' "Law ya'lamuna ma fi hima la'atauhuma walau habwan." Kalau seandainya orang-orang munafik itu mengetahui ganjaran yang besar yang Allah sediakan bagi orang yang salat subuh berjamaah dan orang yang salat isya berjamaah, maka mereka akan mendatangi masjid meskipun harus merangka Oleh karenanya, betapa banyak kaum muslimin yang tidak melaksanakan salat subuh di masjid. Lebih parah lagi betapa banyak kaum muslimin yang tidak salat sama sekali. Yang tidak salat sama sekali. Oleh karenanya para hari rahmat-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala marilah kita mengajak kaum muslimin agar kembali memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali mempelajari ajaran-ajaran Islam agar terhindar dari sifat-sifat orang-orang munafik ya. Jangan sampai kita terjerumus dalam sifat-sifat kemunafikan tanpa kita sadari. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang munafik kata Nabi SAW, wa insallah wasama wazama annahu muslim. Dia itu orang munafik kata Nabi SAW. Meskipun dia salat, meskipun dia puasa dan menyangka dia adalah seorang muslim. Kenapa tatkala dia melaksanakan ibadah sebagaimana orang-orang munafik terdahulu tidak menjalankan ibadah sebagaimana mestinya sebagaimana seorang muslim? Oleh karenanya marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kemunafikan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan apa yang kita tampakkan di hadapan manusia sesuai dengan apa yang kita sembunyikan di batin kita, agar perkataan kita sesuai dengan hati kita dan perbuatan kita sesuai dengan hati kita. Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. <tul tul una." tul una> Kama sallayta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim innaka hamilun majid Wabarik ala Muhammad wa ala ala Muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim innaka hamilun majid Allahumma ati nufusana taqwaaha Wazakkiha anta khayru man zakkaha Anta waliuha wa maulaha Allahumma aslih dinana Alladhi fihi ismatu amrina Wa dunyana Alladhi fihi ma'ashuna و اصلح اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واقم الصلاه